alle hverdag i min og God eftermiddag og velkommen til ugens første udgave af The Sword Spider, den 3. december ja. 2007. Så glædelig jul. Glædelig, øh, ja. Kan man jo godt sige, ikke? Jeg har en quiz til dig lige inden vi går i gang, bare lige ja. fra toppen af timen. Lad mig høre, jeg, Lad mig høres. Hvem er det af danske fremtrædende personligheder, som har sagt dette til BT i går? Det lyder... <coughs> Således. Siden operationen kan jeg slet ikke tåle fedt. Jeg bliver syg af det. Så det sætter jo i sig selv en begrænsning. Siden operationen kan jeg slet ikke tåle fedt. Siden operationen kan jeg slet ikke tåle fedt, og det sætter i, i sig selv sin begrænsning. Jeg kan følge lidt op. I stedet vælter vi os i appelsiner, køber hele kasser af gangen. Jeg, jeg ved godt, det er nemt at sige det, og det er måske det, man allerhelst vil have sagt. Hmm. Men jeg vil sige Peter Asenpelt. Det er ikke korrekt. Mm. Det var jeg. kan hjælpe med en ledetråd. Øh, Rubrikken til artiklen lyder, børnene slås om med flæske flæskesvær. Det er Marie, fordi for fedt. Det er nemlig det der. Ja. Hun er også velkommen i det her program. Det er hun ikke. Øh, de skridt, som de hører rundt omkring i lokalet, det er ikke en bankeånd, som er på besøg. Og oh, dog, det er jo filosofen, der går og lægger manuskripter i ud, sine man kalsøsko. sko. Ja. minushæl. minus er jo en af de sidste i Danmark, der stadig går i Kalsø. Ja, det er rigtig Jacoboy. Halgrimsons sko. Men det er også der, der tegner stro, fordi pigerne er vilde med kalsø. -sko. Det er tosset med rapfødder. Var jeg lige noget op for at det nye gaffa der er kommet? Jeg gør da det. Som har Trentemøller på forsiden. Det er ham, skal vi snakke om i dag i mm. øvrigt. Øh, jeg vil godt læse op, fordi jeg er inde i Gaffa. Musikbladet Gaffa, en Danmarks bedste musikblad, Der øh, spørger man altid nogle mennesker, øh, hvordan var det til en koncert, ikke? Efter koncerten. Så stopper ja. i ude ved udgangen, så siger de, hvordan var koncerten? Ja, det er også en god idé. Og øh, det var tænkt Dat-koncerten i Gigantium i Aalborg den 9. november. Man har spurgt nogle, øh, nogle mennesker om, ikke? Ja. Øh, og der er øh, Stig Rossen, har man spurgt. Ja. Så står Stig Rossen, Nyborg, 45 år. han er sanger og entertainer. Hvad synes du om koncerten? Imponerende, men lidt skuffende. Hvad var højdepunktet, da salen sang med på Patience? Hmm. Det er en comeback-sang, der vind noget. Hvad var bundskraberen? Hmm. Starten af showet. Filmen knækkede for mig med den overdrevne fremvisning af deres logo, der mindede om et svastika. Hmm. Øh, sidste spørgsmål, er Rob i en mangel? Nej, han passer ikke ind mere. Han har ikke den der... Øh, han har den der X-factor, der gjorde, at han kunne gå solo. Så hvis jeg bladrer lidt i bladet, ikke? Ja. Og det kan jeg høre, du gør. <laughs> så har Gaffa også, øh, hvor de har været til Stig Røssen koncert Ja. Øh, øh, og så har de spurgt nogle fire mennesker på vej ud derfra ved udgangen. Og der har de spurgt øh, Anders Brindholt, 35 år radiovært. Ja. Og oh, indtil der, okay. <laughs> ja. Hvad synes du om koncerten? Så bliver jeg så spurgt. Ikke? Ja. Imponerende med lidt skuffende. Ja. Hvad var højdepunktet? Der er sang med på Le Miserable. Det er en comeback-sang, der vind noget. Det er ingen Hvad var bundskraberen? Og så svarer jeg, starten af showet. Filmen knækkede for mig, med den overdrevne fremvisning af Stig Rossens film, der mindede meget om et svastika. Er i en mangel? Nej, han passer bare ikke ind mere. Det er jo svar. Fuck, det er godt gået. Ja, det minder mig om, at vi skal tale om Lykke Maj også i dag, fordi hun jo ikke har øh, holdt sin mund øh, hele weekenden. Hun har sig til BT i et fantastisk interview, der starter med sætningen. Og det er altså mange... Nu kan jeg sige noget, at jeg er journalist, ja, Og ja, der er jo ja, mange ja. journalister, som indimellem får det, der hedder en livsopgave. Mm. Noget, de har drømt om siden, de var helt, helt små drenge. Og der tror jeg, at James Christopher Miles har, har haft sin situation her. Det er ham, der har skrevet den her artikel. Den starter med følgende sætning. Prøsterne er store overraskende store på den spinkle krop med de lange, lange ben. Kroppen er 178 cm høj. Det er jo en effekt fuld start på 20. Også. Også om et menneske, hvor mange gange, hvis du var på Lutsen om man næppe startede helt på den måde. Nej, Christian Siggaard havde man heller ikke. Eller Anders Fogh Rasmussen, eller Nej, det er faktisk er det. Og dog. Men altså, ellers så, så er det meget. Ja, det er flot. Ja, meget stift. Det meget, men, det, meget flot. men hun har gudslov at udtale sig, det giver os nemlig lejlighed til at spille øh, Løkke Og igen. Yes! Oh. Så være det sjovt slive i verdenshistorien, oh, synes jeg. Og oh, oh, Lytte. Vi har selvfølgelig også andet i programmet. Er du tosset? men vi er ikke nået til programs. Vi er bare ligesom for at give en ja. overskud. Fordi der kommer et lyttertal i dag. <laughs> og øh, dem skal vi snakke om lige om lidt. Det skal vi nu. Med. Øh, fordi at jeg har jo inviteret Johan Olsen ind. så kan du sidde og lave radio sammen med ham og Julie Bundgård lidt senere og drikke guld okay. dagen langt. Okay. Først har vi et hængeparti fra øh, Kæl Og velkommen til programmet, må jeg sige. Ja. Velkommen alle sammen. Tak fordi I gider lytte med. Det her skal jeg lige sige, det er jo altså ikke, som man tror, det er. Der kommer ikke ham der fyren, der græder. Kom, der kommer Pippi og, og synger. Hvad? Foran mig, mm. når jeg hører det her nå, mm. eller inde i mine øjne, i mit hoved, så ser ja. jeg en... Øh, en kunstnertype, der står helt i øjen, <laughs> øh, med mikrofoner på hele kroppen, og så kaster hun øh, maling. Ja. Affører, øh, Alt, hvad der kan flydne, flydende fluids, kan blive kastet, ja. det øh, kaster hun på sig selv, mens du står og synger den her ja, sang. Jeg tror, det er meget præcist. Hej, hvor er det vildt der? Det er Pippa Lott Rist. Svensker. Mm. Det kan vi gå men jeg, det der, jeg synes, det er dig nogen. Og jeg må også sige, øh, efter at øh, det, med, som vi nu skal sige at tale om, mm. ligesom er blevet offentligt, så er det svært at rigtig at argumentere mod. Ikke? Jamen, det, jamen det, det er nemlig det, der. Og jeg er overhovedet ikke indebrændt eller noget. Nej, og det skal du heller ikke være. Jeg var ved at dø i oktober. <laughs> det var faktisk tæt på, jo. Og hvad er takken for, at man er ved at dø? Nej, man skal måske starte fra starten af, at vi har jo noget, der hedder Lyttertal, som er baseret ja. på øh, nogle radiodagbøger, så nogle meget, meget, meget, og der, Anders, der kan du ikke fedt nok lige nu, nogle meget sympatiske mennesker, at søde at skrive. Som er helt vild med Johan Olsen fra Vagtens Goidorer. Anders, det eneste helt hele du ligger ud med. Det er dem, der skal jo have, de der ja, men jo, de kan ikke lide mig, og det er fair nok. De kan godt lide dig, ja. Så, så i, i oktober er du så fra fraværende? Jeg, jeg, jeg kan godt sige, at jeg har skrevet kontrakt med TV2-radio. Og øh, snakket med dem igen. Og øh, min nye firmabil er, er bestilt, er kørt af transportbåndet ned i Frankfurt. Og, øh, der er der stadig et stykke tid til den her. Står med. op og ser SMC-biler, er jeg glad at jeg sagt som det. Tak til SMC. Ej, øh, der kommer kommet et lyttertal, og det er øh, øh, et eller andet 50 mennesker i Danmark. Nej, der, der er næsten 1000 mennesker i Danmark, ja. så vidt jeg husker, som har den her radiodagbog. Og øh, så skal man selvfølgelig den her dagbog, man sæt krydser i den her bog over, har jeg hørt det Hvornår her. Når man hører øh, hvilket radio, og det gør man for hver kvarter, mener jeg der. Og for sin lejlighed får man øh, garanteret alt alt for ingen løn. Så det kan godt være spillet lidt til. Jeg tror faktisk ikke, man får noget øh, øh, rigtigt <laughs> andet. End man er med til at øh, fortælle, hvilke radioer har flest lyttere. Vi takker. Og der er i oktober, og det er jo, det er jo, det er jo helt fantastisk, ja. der har øh, øh, Danmarks Radio den største, øh, det største antal lyttere og share, altså andel af lyttere inden for målgruppen 20-40 år, end man har haft nogen, altså i mange, mange, mange år. Man har flere lyttere, end P4 har, øh, vækket i sig selv. Men det er jo ikke hele tiden Er Er meget, fordi P4 jo har. at øh, er, er Danmarks mest aflydt radio generelt set, altså normalt. Ikke? Præcis. Men det er jo ikke hele tiden, der er flere lyder end P4. Nej, nej, nej, nej, nej. Det er på tidspunkter. tidspunkt. Ja. Godmorgen tre 3 eksempel, skal vi sige tillykke til. Selvom de når nu ikke op og, og, og, og sky, skygger over P4. Nej, nej, men det er det mest. Jo, de gør det. Nej, ja, P4 no. topper også der. No. Okay, men de har gået rigtig meget frem, i det, ja, de er. Og det er rigtig flot. Ja. Og det er det virkelig. Ja. Øh, Rio Brajo går det rigtig godt for. Og også for og berettighedet. Ja, og altså, for... Øh, hvad hedder det program, du sender for os? <laughs> det er forskellige. Ja, øh, det de, de har rigtig mange dyr. Ja. Øh, tak til dem. Ja. Vi hører det jo ikke, fordi vi sidder og arbejder. Og så er der vores program. Ja. Og... Musikparade, pladeparade, og hvad hedder det, i oktober måned. Der, hvad hedder det, øh, var jeg her ikke hele måneden. Var, det var sygt. Jeg var lige fire dage, hvor jeg var, ellers var jeg ikke. i oktober, og også, så er du sendt ja. alene øh, i to og en halv uge. Sammen med den mægtige stab. Hvor du har spillet alt det musik, du allerbedst kan lide. Ja. Æ, der var liveoptrædener fra Island. Det var et meget lang liveoptræden. 47 minutters liveoptræden med en mand og et vaskebart og et ernd, der sad og hakket i en nød. Ganske sødt, ja. Lyttertallet er og det er ikke engang løgn. <løb> Nej, det er... Johan Olsen og øh, Julie Bundgaard, vores kære kollegaer, øh, de sendte det der efterskolen i vores sendetid. Ja. De havde 900.000 lyttere på en uge ja. i de uger, de sendte. Hvilket er 34.000 mindre, end vi normalt har. Gud Hvilket betyder, at... Oktober måned har været den bedste måned for P3 i 10 år, måske. Ja. Uden jeg rigtig har været <laughs> her. <laughs> Men det, og øh, Prøv at tænke, hvad det været. Hvis du havde været her, så havde det været en million lytter. Nej, nej, det er det, det, ikke har. Altså, nej, det er jo ikke sådan, at folk de siger... Prøv at vente til novembertallet på kommer Så vil du se, at det er jo ikke det er jo ikke sådan, der. er. Det eneste, jeg har holdt mig til, det er musikken. Det, de tosser med. Og det er jo fordi, at den hjemmeside, der i øjeblikket er mest efterset ja. på P3. Ja. Det er jo ikke så mange andre. Næ, det er vores playlister. Ja. Og det er jo folk, der går ind og siger, hvad fanden var det for noget lort? Eller også, fordi vi vil have pladerne. Og det så er her, jeg træder for Så det. alt det musik, vi spiller fra nu af, og indtil vi går ja. på den 14. 14. december, det er dit er musik? Det er også musik, ja. ja det, så kan folk sidde, jeg kan lige læse op. Ja, så blev den sang ødelagt. Kæft noget lort. Kan I ikke skyde hende? Hold kæft, det musik at ringe. Godt, der er noget, der hedder TV2 Radio eller Radio 100, for det hører jeg fra nu af. Sluk det lort. Lort, lort, lort. Sluk for helvede. Hun lyder ganske sød, Man kunne vi ikke få den med Chris Isaac? Ja. Og det, du læser op fra nu, det er sms'er? Anders en massen. hvad er din livseopgave? opgave? <laughs> Sluk for, det er lort nu. Ja. Men øh, <tryk> flertallet har talt, og øh, det bliver sådan ja. fra nu af. Og, Ej, vi spiller selvfølgelig meget, også rigtig god musik. Jamen, det, det er jo ikke noget, de spiller er noget dårligt. Du. Det er nej, nej, musik. men, men dem der, der nu siger lort, de skal Når. også have deres... Det, det er jo dem, der også lytter med, selvom vi det spiller det. det. Det er jo aha, det, der er aha. så sindssygt, så folk lytter med, selvom at nogen synes, musik musikken er noget lort. Ja, så alt det her, det skal vi føre jer frem til en konklusion om, at vi har ikke alene, Danmarks der er vores close lytter, vi har også de fleste. Ja. Og så vil jeg også, eller du har, ja. Og så, Nå, Anders han, prøv at se noget til november, det gør jeg mok. Og så vil jeg sige tillykke til P3, med det gode resultat i oktober måned. Du må ikke blive bitter. Det er ikke bedre. Prøv at vente til november kommer. Vi ikke nok være søde og få nogle venner til at komme radio. og høre radio? Så Andersen nok kan Nogle se. Det er sgu lige meget med de andre. Find nogen, der har en radio, der bo ja. i himmelsnavn, navn og gå hjem og kryds lidt i den. Hvad skal vi høre nu? Nu skal vi høre øh, de sorte spejder, hendes gå lige. Ja, ja, det er med, Jeg ved sige undskyld, uh, Jens Rode, alt det jeg har sagt om, der har jeg selvfølgelig ikke ment tidligere, Og det er jeg har sagt om TV2-systemet, som sådan mener jeg. Det er vel satire jo. Ja, og på mange måder også vand under bro. Og jeg kan forstå at uh, morgenhyrterne eller det der uh, godmorgen, søv morgen Jeg kan sgu godt ligge for 100.000 om måned, kan jeg da godt ligge i en seng sammen med en meget overvægtig mand. Uh, og Nej, det skal jeg sige, jeg tror hvis du skulle ligge med ham, den overvægtige mand, så ville du nok måske skulle lige op i en kvart mil. Jim receiver chef du 100 for 120.000 om måned, kan jeg godt. Så skal det æde med også være en stor seng. Her kommer De Sorte Spejles ugensundgålige, alle som endda danser. Sådan. Det er De Sorte Spejles ugensundgålige. Det er ikke engang et en Ja. Yeah. Takket der, Kjeldt Holstrup, vores lille husslave. Ja. Nej slave er han jo ikke. Det bliver ja. han jo aldrig. Ja. Det er maskinen ved, uh, med alle som endda danser, er det Voltex Man. Ja, opmærksom lytter ved at blive bemærket at... Uh, min øh, Macbook Pro har begge sine ventilatorer oppe at køre, også i dag. Jeg så noget med kulde og dong og noget... Øh, mm. i, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det er vel det, der har været... Det er det, der er årsagen til, at vi er nødt til at etablere kraftværk og grænsen. Ja, men øh, det ville jo Anna Olsen også gjort, og så havde det været rigtigt. Så giver det lytteren ja. om Så giver det lytter. Ja. Jan... Ej, ej så kast dem ud. det. Undskyld, undskyld, undskyld, det var slet ikke sådan her. Kære lytter. I aften kl. 19.30. På øh, TV3. Det har været, det har været en et tørlagt weekend. Det har øh, det. Og dog, fordi om, søndag er kødden, der, kødden jo. der viser de så alle ugens afsnit på TV3. Det er jo 2900 Happiness, vi skal til. Og må jeg ikke læse op af, hvad det er, man kan høre i det klip, vi spiller lige om lidt, Som er en øh, forsmag på, hvad der sker i 2900 Happiness i aften. Mm -hmm. Ja. Jan von Bæk, spillet af Peter Reichardt. Pokker skot. Og manden, som jo var ude at sejle i noget med en fisk, kunne der være på hånden. Svande i havn. Han kom så ikke ud af havn. Nej, men det var fordi han var rigtig, rigtig, rigtig stiv og sejlig. Men så er det også en, en normal adfærd. Så tager man da noget af Om Og man siger noget til redaktionen egentlig. Ja. Det er bare, vi skal bare der sidder jo David derude, der sidder jo Peter Lovs, der sidder filosofen, og så sidder Gry også. Men det er jo som mindre og mindre, at vi ser til Gry efterhånden. Ja, men det går så godt på Monopolet, de har jo rigtig gode lyttertal, <laughs> fordi Johan Olsen jo snart er med ja. i, i Monopolet der. Det skal hun øh, jo planeten. lige forberede. Så så er hun jo også med til at forberede det. Øh, må jeg spørge om noget? Eller sige noget, hvis der er... Eller, nej, jeg spørger om noget, fordi jeg er jo ingenting med det her program. <laughs> men, øh, hvad hedder det... Vi skal huske, inden vi stopper, så skal vi have lavet en helt kabelikade. Kabelikade? Af, hvad hedder det, Peter Reichardts glimrende, altså rigtige, eller ja. det er jo rigtigt, det vi spiller. Men, ikke? men altså, det, men nogle af de, altså, <trykker> dem, vi ikke har rigtige, med. eller, øh, altså, dem vi ikke har haft med, eller, når ja. man ser dem om aftenen, Fordi han spiller øh, så godt, ja, han øh, kan nogle af hans replikker, ja. så skal vi bare have sådan en, der er en tonation, ja. som er fortrygt En time, med. hvor man bare kan sidde ja. og trykke. Er det en okay? Er det okay med jer? Gry, er det okay? Eller er det noget man at har fundet på til monopolet? <tryk> Janne, jeg en hun er ikke forstændig. Hun er fuldstændig umulig at her. Gry er det måske det rareste menneske i universet, tror ja, jeg. Det Æ, og det er også derfor, så fristen at håle, ja. og det skal man aldrig falde til ja. Ja, det er, det. er det. ikke rigtigt, Anders? Jo, det er fuldstændig meget. Og jeg ved, at det er en julefru, så giver hun igen. Kunne Nej, du... det gør hun ikke. Nej, hun er gravid jo. Ja, det er der jo også nogen, der kan lave af at lave film. <tryk> det har jeg da set før jan Erik von Beck. Det er hun altså ikke. Og nu skal vi så skrive hendes mor igen Ej. ind. Nej, hun er ikke gravid. Det er det. Det er sjov og spæc. Ja, det er lang langt. Og de juleforsøg vil vi ligge med Jannie Erik von Beck, spillet af Peter Reikart, godt. og øh, ham som vi jo kender fra fiskekunden i Svendegadehaven. Og Meise von Beck, spillet af Sofie Lassen Kalke. Ikke helt overbevist. Er ude at besøge nogle af deres venner, der lige har fået barn. Hmm. Babyen er både sød og tyk. Og den evige rivalisering mellem Majse og Jan-Erik blive så op, da de begge prøver at få så meget opmærksomhed som muligt fra den lille ny. Hvad er det, det gør, Anders? Det udvikler sig højt dramatisk. <trykning> За ним. уходишь. Уходишь. Statsko yep. og In The Army Now. Som jo er, faktisk... De Sorte Spiders. Top 10.000 bidrag i den her uge. Ja. Det er jo sådan, at vi er nået til nummer 9.969, eller 69, som man vil sige. I, uh, militæret, som det her jo var en sang, som hyldede. Mm -hmm. Eller var det? Det er jo mm -hmm. den der dialektik, der tit er i rockmusik. Ja. Øh, er det for, er det mod? Er det en reaktion? Er det en... Ja. Status quo. Mange havde troet, de nåede længere op på listen, det gjorde de ikke. Status quo er en af årsagerne til, at de ikke når længere op på listen. Det er jo deres identitet, kan man sige, eller det, der er omkring dem, fordi ja. at øh, Når de ankommer til. Altså, de kommer jo jakkesæt og sådan nogle ting, ja. sådan en turbusser, og det er helt og meget uh, turboks. Så kommer de ud af busserne der, og så gør de ind i deres omkredsrum, og så kommer de ud i hullet, kobøjlerbukser og kobøjlerveste og sådan noget, hvor man tænker sådan lidt. Nej, er det, er det rigtigt? Ja. Og det gør Rolling Stones jo slet ikke. Nej, nej overhovedet ikke. Der er der nogen, der er villige, eller Bruce Breesen, vil eller at der fælles det er nogen, der på en helt anden måde er tro mod deres. Ja, det, det er nemlig det, der. er. Vi skal til en programoversigt, Anders. Jeg ved, at du har blevet dig til den. Kære lytter, vi skal snakke om uh, trantemøller. Anders trantemøller. Michael uh, Simpson. skal prøve at fattig, Simon Kvam. Så uh, skal vi kigge forbi Godmorgen Danmark, hvor Ole Steffensen i morgen... Uh, ...i morges. Ja, og det er en meget, meget god lektion, fordi at Anders og jeg har jo... Uh, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Uh, nogle gange problemer med timing mm. øh, fordi, Og det er jo det som vi lever af Som radioværter Det er den rigtige timing ja. Sige det rigtigt på det rigtige tidspunkt ja. Nogle gange laver vi det der hedder En, en, en forkert mm. øh, Levering af, af en vits ikke? Ja. Og der er det meget godt at Nogle kunne se mod øh, De store mestre og der tror jeg nok, Ole han leveret et øh, pragtstykke af, hvordan sådan en skal ske ja. Men han havde også noget godt materiale. Vi skal høre det hele. Så øh, skal vi sige tillykke til Putin for hans overbevisende ja. og knusende valgsejr. Ja. Og øh, alle de små øh, fede tabere, som sådan, jeg taler om pusk. Hvor er det billigt? Men, jamen, det er det bare, og det er sådan lidt på hør. Det er verdens vigtigste mand, øh, og selvfølgelig er der en nation af næsten milliard milliardmennesker, der, der naturligvis... Altså, Rusland Fylde. er så stort, ja. så valgstederne ja. i dele af Rusland åbnede for i torsdag. Ja, ja, og ja, ja. nogen har man ikke og, lukket og nu. det sidste er ikke lukket nu. Det lukker her lige inden for 30 minutter. Men man ved selvfølgelig allerede nu, ikke begynder at fusk. Nej, men, men, men fordi man på har han en ikke, god fornemmelse. Altså, altså, procent, ikke? Han har vundet. Og vi har, jeg har en sejrtale, som du skal oversætte der. Glæder jeg mig meget okay. til. Så er der Fordi julen er jo også på mange måder gave. Mm -hmm. Gavetid, og vi får jo et utroligt læs bøger ind øh, til anmeldelse. Vi har altså ikke fået nogen, men Nej. det kunne da være, at der var nogen, der tog sammen, hvis man sagde det på den her måde. Nej, Aftenshowet, de søde mennesker på Aftenshowet, har været søde og sende os en øh, bog til anmeldelse, og det er storværket Vild med varme tasker af Fire Bente Lausen fra Forledet Klimatis, som vi skal anmelde senere i dag. Ja, tak. Vild med varme tasker. Øh, så er der noget med fra P1. Det er sjovt. Ja, tak. Så øh, skal vi ringe til Bornholm. Ja, fordi der er indbrudt i Tankklubben. Der er indbrudt i Tankklubben. Og så er der øh, fra øh, far. Ja tak, så øh, skal vi til et nyt segment, der hedder Horlof Scouts. Ja, det er begyndt at blive gammelt, det er nye segment. Og så øh, skal vi forbi øh, til Bingo, Going. Og så selvfølgelig øh, er der altid en mulighed for, at vi ringer til Vendsyssel, ja. hvis alt går galt. Åh øh, oh, ja, vendsyssel. nej. Okay, så slap af til sted. Okay, må vi lige gå videre? Jo, det er det her. Ja. Må vi lige gå videre? Ja. Eller, må jeg lige læse historien, vi går videre? Ja, ja, ja. Hvad er det for noget? Det er et slagsmål med Entreprenør. Entreprenør? Hvad snakker du om, den har lige fået hånden? Den får du lige hånden nu? Der stod bare ikke på bragersiden. Det er det, man kalder fuldstof. Nej, nej, det er supplement til Binde 1. MT Højgaard har fået en måned til at udbrede, udbedre. eller udbedre, DR's utætte facade. Åh! Oh. For to uger siden kunne politikken D.K. afsløre, at DR er nødt til at give medarbejderne tæpper. Øh, det der sker, det er, at vi får en mail indtjent her i DR for en lille uge tid siden, for i fredag. Hvor at, uh, der er en, der skriver, på grund af, at folk de har klaget uh, i den bygning, hvor at P3 og DR Nyheder, andet sidder TV-visen og sådan noget. Mm. Så øh, det trækker meget. Ja, det så godt. kan folk øh, ringe efter en flis. Et flis-tæppe. Og det var en flis. Og det var altså et flis-tæppe, som man så kan tage på. Der blev sagt ordet øh, øh, øh, flis i vores partil. Så bliver det, det bare... helt en helt ny derby. Det er bare øh, godt flot, at politikken kan, kunne afsløre det. Vi læste det op samme dag, som mailen kom. Jeg går ud for, at det er det. Men så kan jeg forstå til højård, som jo... Øh, kan man sige, har en finger med i spillet og man vælger af byen. Og der kan jeg da sige, at det er jo den af de største entreprenører i Danmark, og de har virkelig, virkelig, virkelig gjort et prakt stykke arbejde her. Ikke mindst også fordi, at det kan jeg da fortælle politikken, så kan de bruge det som afsløring i morgen af hele den atriumgård, som bliver brugt som rygej, uden deres rygealer. Der er man ved at fjerne alle stenene og alle fliserne, fordi at, uh, det drypper ned i der, hvor det er DR's kostymeafdeling lige at rykket ind, hvor man lige havde fået fjernet al fugten og alt vandet nedkælder. Men der har man altså fjernet alle fliserne nu. Fordi der skal lægges nye sten, og det er nogle sten, der lige lå et halvt års tid. Jeg ved ikke, hvad det koster, men jeg ved, det er dyrt. Yeah. Og kære lytter, vi gør, hvad vi kan, for at øh, bare få det til at hænge nogenlunde sammen i det her program. Et ringer ringe vi efter, Johan Olsen. Jeg er så enig med dig, jeg kunne Hvad hører vi? Det er Julia Maria med et sted-remix. Dejligt når. Hvad hedder hun, også? Hun hedder Julia Maria. Og det er et rigtig dejligt nummer, det er. Det, er det faktisk, og øh, Før vi går videre, så er der lige, ja, vi er nødt til at tage det op. Ja. Og øh, Jeg kan godt sige, at øh, Ja, ja. Hmm, her til formiddag... Ja. ja I morges ved halv syv tiden, da traditionen mødes, der øh, siger Arne Nassen, Madsen, Jeg har et nummer til år. Øh, top 10.000. Ja. Til Statsko, jo ind ja. i Arminarve. Ja. Hvad siger I? Hvad siger I? Så siger, I? Så siger vi bare... Mm, mm. Ja, ja, det er okay. godt, det. Er fint. Det er fint. Eller nej, hvis det er helt rigtigt, så siger du faktisk, at det skal være det her, så spiller du i gasolinen over. Det er korrekt. Og så siger vi, at det er fint nok, så kommer ja. vi herned. Ja, men så er det, så det pludselig ændrer sig til jo in i Army. Men det er jo ikke fordi, at vi sidder og laver den her liste fra dag til dag. Det er bare fordi, at øh, de papirer, som vi havde med på den der, ro, eller den der hyttetur, hvor vi afgjorde det hele i november måned sidste år... Dem, dem troede jeg, at du havde med hjem i weekenden, og så viser det sig, at det er nogen, jeg har med hjem i weekenden. Det er jo sådan nogle papirer, vi ikke kan have liggende. Ja. Fordi hvis folk finder ud af, hvad der er øverst den liste, så kan det jo ændre hele musiksallet <laughs> ind til jul og sådan Jamen, ja, og det er jeg... så julen om 50 år. <laughs> Men altså, derfor så er det problemet, så gør jeg, øh, og det er min fejl her. Jeg kører på det, der hedder erindringen, mm. Og øh, jeg er så kommet til at tage et forkert nummer. Kom, det nummer, og det er jo selvfølgelig det, som flere lytter har gjort, eller der er så en der er vågnet. Tak, Einstein fra Hobro, øh, som jo altså har bemærket, at det her nummer også var 9.987. Og til dem, hvad har vi at sige til dem, Anders? Eller til Einstein? Sige, vi sender en t-shirt, hvis der? er. Ja. Yeah. Men så jeg, vil vil jeg vil godt sige noget andet. ja. Nej, du skal da bare sige noget af. Nej, det Vi beklager. Det er bare, vi det. Det er bare øh... Okay, så skyd os. vi har, så er vi ikke så skide kloge, og i hvor er det synd. Jeg vil sige, at øh, JM Trykluft Nej, det er på Fabrikvej 5 i Viby Jylland, øh, det er virkelig et firma med enkelte top, top, top kvalificerede og øh, velformulerede, <laughs> øh, ansatte. Ikke mindst fordi, hvis man har en telefon ja. og er ansat i JM Trykluft AS på Fabrikvej 5 i og Viby det Jylland, og JM Trykluft på Fabrikvej 5 i Viby. Jylland. Jylland. Øh, øh, øh, har en medarbejder, som på sin firmatelefon <laughs> skriver følgende Finder stunder, til. Finder stunder <laughs> i midt <en> arbejdsdag. <laughs> til et radioprogram og skriver følgende. Hallo, lå og lille Lorte Anders. Spil det noget seriøs musik, i dag ikke er licens. Hver, også flot formuleret. stavplade i ord. Det er da bedre, når I er syge. Hvem der er med i syge, ved jeg ikke. Det er bare sjovt nu at have sådan en ping pong med nogen lytter de ikke til os. Og hvad for trykluft var det? Det er altså JM trykluft AS på Fabriksvej 5 og nummeret kan jeg sige til uh, dem inde på kontoret, der sidder ah, og snød, de siger sødt, Det er bare 0218 til sidst, kan 0, 2018, jeg sige. 0218. Det er den uh, medarbejder der har det der hedder 0218. Det kan og selvfølgelig være det direktøren. Det er slet lorte Anders, så vil jeg så sige, uh, det er Jobehjælp ja, og. det og, og Lille lorte Anders. Lille lorte Anders er også med her. Ja, det er det. JM trykluft Fabriksvej Fabriks 5 i Viby Jylland. Og vi vil vise som some sanne at sige, hvis jeg nogen skal have trykluft, så, så skal så det være hos JM, er der nogen som ikke vil finde på at lave fiflerier, så er det dem, fordi vi ved ligesom hvor hinanden står. Og ikke? det er helt fair. Det er jo det der er Og fede. Det der er det der Det kunne det... Jeg, kan... jeg kan godt lide at få fundet lidt mere elegant end lortdans. Ja, men det. Ja. kan jeg godt lide. Det er ikke det er ondt specielt. Men ikke. lille lortdans, det det svier lidt smule. Kårgjelm havde gjort ondt. Kårgjelm havde været som at jogge rundt i helen på dig eller nakken med helen. Ja, ja. Eller i løjner. Revepils havde også. Lille lort. det bare været lorten, Det kunne jeg også have levet med, men lille det ligesom så kunne man helt hen i revepillerne, ikke. JM Tryglof Fabrikvej 5 i Viby Juland. Jylland. Engang gang i Viby Sjælland. Spiller Hvorfor vi lidt musik. Det synes jeg også. Og så finder øh, vi tilbage med et faktisk meget morsomt klip. Genhør med, med Løkke Maj, hmm. som er udgangsudgangen, eller... Hun bliver intervjuet går til BT. Det er interview, du op på. Og så Hvorfor? genhører vi Lykke Majs interview om lidt. Anders Lund Madsen. For har yeah. de mange lyttere, som uh, hver dag lytter til vores program. Yeah. Så det er kun musik for din CD i dag. Og hvad er det var, det vi hørte? Det var uh, den finske gruppe Regina med nummeret Otisitko Sitkin Sittekin Palata. Som betyder, uh, hvis bare du var her, så ville alt være bedre. Yeah. Kristoffer Meiner, du er kommet ned. Det var jo også meningen, at det var Julie Bundgaard og Johan Olsen, der skulle have læst nyhederne op ja. hele ugen. Men <laughs> det ved jeg, at man arbejder på i ledelsen, og det er muligvis ikke kommer komme op til betrænighederne endnu. Vi har ikke fået noget videre om det. Nej, nej. det er øh, Nu skal du høre efter, Kristoffer Meiners, fordi øh, det, vi spiller om lidt, det er genhør. Det er fra Godmorgen på 3, det ja. er en med Lykke Maj. Ja. Den danske topmodel, Lykke Maj. Øh, vi spillede det i sidste uge, øh, men det er simpelthen, vi, vi kan ikke den ligge, og det er ikke fordi, vi skal gentage øh, overhovedet eller noget Det er bare fordi hun i, i, i... Der var et interview i BTG, Fortæl. I bt BTU, uh, er interview af den unge journalist uh, James Christopher Miles, uh, som har uh, mødt hende uh, og talt ud med hende uh, uh, et med, interview med titlen Jeg missede mine barndomsår. Og udtryk, jeg missede, er vel her centralt i den sætning, ikke? Eh? Ja. Uh, og, og der sker ikke så meget i det interview. Det er ikke fordi, det er dårligt, men det, der er ikke så meget, der er sket, vel? Ja. Andet end, at hun har lejlighed på Manhattan, kendte kærester og masser af penge. Supermodellen Lykke Maj har valgt én måde at leve på. Ungdommen har hun valgt fra. Det har jeg lidt svært ved helt at tro, for jeg har sådan en at så hun ikke rigtig har kommet ud af barndommen endnu. Men det er alt sammen øjnene, der ser. Jeg vil bare lige et par udvalgscitater citater fra ja, selve artiklet. Gerne. Jeg har jo et meget anderledes liv og er sjældent hjemme. Det betyder også, at jeg har valgt noget andet fra herhjemme. Så jeg er nok gået glip af de mange ungdomsvenskaber, som jeg kunne have haft, fortæller modellen, der siden 15 har boet fast i en lejlighed i Lower East Side, New York, på den anden side af jorden. Og det har haft sin pris for hende. Som 14-årig blev hun spottet på gaden af modelspejderen Nico Donato. Og alle ved, at når man går hen ad gaden af 14 år, så kommer en, der hedder Nico Donato og spotter en, så, så springer man til. Hey da, det er jo Rudy, det. Ruddy eller? Hey, ja, det er Nico Donato, ja. Yeah. Okay, godt. R og Donato. <laughs> Nico... Du forstod den? Forstod den? Ja, jeg forstod den, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Jeg har været i den her branche. Æh, allerede rigtig længe, øh, og det er fantastisk. Men det betød også at dengang, at jeg blev voksen fra den ene dag til den anden, og altså allerede som 15-årig, jeg skulle sørge for mig selv og bo i min egen lejlighed, vaske mit eget tøj og købe min egen mad, siger nogle unge del. Så jeg har nok mistet de barndomsår og ungdomsår, som andre har haft derhjemme. De år, hvor andre har haft venner og gået til fester, dem har jeg brugt på arbejde. Og der er vi nået inde på noget centralt, fordi der er noget omkring, at mange, og det synes jeg meget interessant at mange øh, jo har et glamourøst opfattelse af modellivet, ikke Anders? Mm. det er sådan forholdsvis øh, utroligt vellønnet, og ikke så meget arbejde. Men det tror jeg nok kunne få den en pøl, pæl ned, mundt, med, med, med, med, ja, ned midt i. Og Lykke mig afviser blankt fordommen om modellen, der aldrig arbejder, lever i sus og dus med millionbelønninger, millionlønninger og spiser kaviar til morgenmad. Så siger hun, det er slet ekstra så glamourøst. Selvfølgelig er der cocktailspartis en gang imellem, men det er altså ikke hele tiden. For det meste handler det om at stå op og fryse i op til 18 timer på en eller anden location, hvor der skal tages billeder. Fniser den 25-årige topmodel. Vi modeller arbejder hårdt for vores penge. Men hvor ofte arbejder egentlig, spørger journalisten. Altså, ja, det svinger meget. Men der er typisk ét job om måneden. Det vil sige, hun har altså 18 timers arbejdsdag om måneden, uh. hvor hun skal stå op og fryse. Og det synes jeg nok lige ja. sætter en pæl gennem, at man bare lige sidder og spiser pindemad. Det vi gør nu, det er, at øh, der er lagt to og Vi behøver ikke at høre det med øh, Hardtalk, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er det lange. Men okay, godt. godt. Nu er redaktionen derude. De står kissemisser. Ja, det er øh, Men vi skal bare have et kort interview. Et interview <laughs> eller interviewet. Øh, vi behøver sikkert Hardtalk med. Det, undskyld, ja, det bliver meget internt nu. Ja, tak, tak, ja, tak, tak. tak. Eller? Karsten ser ud, som om. Nej, vi kan bare høre den lange, ja, og så det, bryder det, vi ind, hvis det er. Lige præcis. Nå. Vi, der er... ah Stavnsko, arh, arh, arh. Kære lytter, undskyld, det blev noget øh, råd. Øh, yeah. Jeg kan sige, der kommer ikke rigtig musik op til det mere Det, vi skal nu, det er, at det genhører fra Godmorgen Betræs yes. forrige uge, må det være nu. Yeah. Hvor at øh, Danmarks næst mest aflyttede morgenprogram i øvrigt, mm. tillykke med det, tillykke med det. ifølge Gallup i oktober. Og øh, de havde lykket mig ind og det er muligvis derfor, mm. at, øh, at de har haft mange lyttere i oktober. Det er ja. fordi, øh, det var så november, okay... Folk har vidst, at hun... Kunne mærke det. i, hun I hvert fald har de lykket mig ind. Og øh, vi tager det som det er. Vi hører det bare. Og, øh, vi lader det køre. Vi afbryder det. Nej, ikke, det vi, høre. hører. vi hører det bare. Og så siger Men det var også med til at ødelægge de fordomme med, at modeller at, at, at tanketomme gæs. Nej. Eller, eller hvad? Det lyder mere som en esel. Jeg har altså... jo selv valgt det, altså. jeg kan ikke sådan... Mm, det er fint nok. Vi ligger heller ikke lyde under <laughs> i dag. <davet. laughs> Næsten ikke. Okay. Kom nu, Anders. Ja. Så har vi fået gæster i studiet, og derfor kan jeg sige godmorgen, Lykke Maj. Godmorgen. Mm. Og velkommen til international Topmodel, og lige nu aktuel med øh, en helt ny kalender, som har fået titlen Lykke Maj 2008. Det er vist også din første sådan, egen kalender, ikke? Det er det nemlig. Mm. Altså, helt solo. Helt solo. Nu har jeg siddet og bladret lidt i den her til morgen. Altså, der er jo lidt til drengene, kan man godt sige. Ikke? Altså, der er billeder af dig i badetøj og våde t-shirts, og for sådan at være helt sikker, så har vi om den der står der helt privat not for miners. Jamen, det er så en website, som er op og køre her den første i december, og det så det skal nok blive rigtig god. Men det er altså ikke for mindreårigt derinde? Nej, det vil jeg ikke sige det var. Men altså, det skal nok blive god. Altså, er det noget lidt andet at lave sådan en, en kalender her, som er helt din egen, end når du går catwalk for de store modehuse? Altså ja, det er det jo, fordi det er jo mit eget projekt, ikke? som jeg har lavet sammen med mine venner og sådan noget. Så det har været super spændende at lave, og der er også mit 10 års jubilæum Så det, det har været rigtig fedt. Men det er dig selv, der har fået ideen og opskriften til den. Hvordan kastede du så ud i projektet? Øhm, jamen altså, jeg kan være bare sammen med en hel masse af mine bedste venner fra branchen herhjemme, og så har vi lavet noget pin-up før, øhm, og så synes vi bare, det ville være fedt at komme sammen, og så lave noget sammen, som så vi alle sammen selv kunne bestemme, ikke? Så så er det faktisk bare, være mit projekt og vores projekt sammen. Og så, det er så det er også dig selv, der har bestemt, hvordan billederne skulle se ja, ud Jeg Ja, vi har det. selv valgt alle billederne, fordi som altså man kan se i dem, så er de alle sammen forskellige, ikke? Men de præsenterer alle sammen mig som min forskellige personligheder lidt, så det er meget godt, kan man også se. Lykke mig. Udover at være ø, international topmodel, så er du også en af de få danske sådan, verdensstjerner, vi har, som ø, sådan, har sin vantegang på, på verdens røde løber. Altså, det, det kan godt være, at det er et meget åndet spørgsmål, når man nu færdes der til hver... Kom, med det. Julie, Kom med der med er ind. ingen dårlige spørgsmål. Ej, det kan ikke lige på de her røde løber, men for ellers andre dødelige, her? som ikke rigtig ø, har vores gang der. Hvad er det så for en verden at, at spangulere rundt i? Jamen altså, det er jo bare min branche, ikke? Altså, det er modbranchen. Jeg har været i den og 10 år nu, og jeg bor i USA, og så møder man jo bare andre folk, som også er i showbusiness, og så er det bare sådan. Det... Så det der med, at du lige pludselig lige pludselig er blevet meget sådan, i, også i, i, i bladene her, paparazzi-fotos og alt sådan og det er en del af din hverdag? Jamen, det er det blevet jo, efterhånden. Det hører jo med til branchen, eller noget Sted jeg stadig har jo selv valgt det, så jeg kan jo ikke sådan, mm, det er fint nok. Så. Udover den her kalender, så øh, skal du også til at skrive en bog. Uh, wow. det kan jeg ikke snakke om endnu, fordi at, øhm, det er jo også lidt af det der, der, der, der, der 10-års vil Jeg skal ja, altså, den skal nok blive rigtig spændende, at den kommer ud her til foråret, skulle den komme ud. Men hvad, altså, kommer den til at handle om dig, eller er det røver røve historie? altså, røve historier? altså røverhistorie for virkeligheden, og nogle billeder, og sådan lidt forskelligt. Altså gode, sjov historier, ja, det skal nok blive rigtig god. På. Lige om lidt, der skal du øh, en tur øh, over til Ganon Åh, oh, nej. <laughs> <laughs> til en omgang Hard Hvad er, er det? en af de tunge i dag, eller? <laughs> øh, ja. Jeg tror godt, du kan forberede dig på at blive revet rundt. Altså, okay, okay altså. så vil jeg gerne bare egentlig sige noget sådan. Kender I sådan, hvordan man, øh, man svarer NA på spørgsmål til e-mails? Not answer. Ja. Ja, okay. Så vil jeg gerne have lov til at sige det nogle gange. Det må du godt have. Bare nej. Nah. <laughs> nah. Oh. Mæh. Kære lytter, ja. det var bare lige for at fejre... Og øh... Som altså, Julius Rigs sagde, en af de eneste rigtig store stjerner, vi har i Danmark. Det er, lykke mig. Ja. Andersen. kan vi er stolte af hendes forældre. Det er også helt vildt. Og jeg har siddet og tænkt nogle gange, har vi været for grove og sådan noget? Nej. Nej. Også fordi, Nej. at vi gør jo ikke noget. Nej. I virkeligheden. Vi spiller jo bare det. Ja. det er den her lyd, der er vildt til også, men den hedder Chateaule. <laughs> Der er altså stået nogle i DR's lydarkiv en gang, og skulle optage med, med 700 mikrofoner og sådan noget af ja, den rette akustik. Søren Malling, er du klar? Ja. Er Grete Mogensen klar? Ja. Godt. Scene 4. Eh, Chateau lukker. Er I klar? Kom i. Så er der stået en eller anden med et gammelt skrammel af... Og den. Så er den fik Kære lytter. jeg synes ikke, Darth Onner er helt så god, som jeg... Nej, det havde jeg også tror det er, altså... Kommer her. Det lyder som... Det er den gamle, oh. hvad? Han, brillemanden eller oh. næselægen, den gamle generaldirektør. Oh, eller det for formanden. <laughs> okay, ham lægen, der gik af, det er også til meget. Men den store rødvinsk oh. oh. Ja, nej, det ja, skal ikke, det var portvin. Kære lytter. Det var Rosen. Kære lytter, øh, du lytter til et sort spejler. Ja. Vi håber, du har lyst til at lytte med øh, efter sporten og betræningerne, fordi vi skal prøve... Øh, vi skal øh, fejre øh, Vladimir Putin. Tillykke med valget, skal Tillykke. vi sige. Nå, øh, vi skal snakke øh, om... At vi ringer måske virkelig til Trande Møller og Simpson. Jeg ved det ikke. Vi skal prøve at ringe til Simon Kvam. Ja. Og så øh, skal vi spille til det Men nu skal vi klokken er fem. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Nasse. og velkommen til mandagens anden time af program, der hedder De Sorte Spejdere. Øh... Må, jeg, må jeg starte med noget, som kan forklare og måske gøre dig bedre med, med hensyn til det, vi talte om i sidste time med lyttertallene og disse de det mærkbart, da, nej, nej da men du var syg ja, ja, men jeg, jeg er glad, du er selvfølgelig glad på programmet men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, lidt jeg. trist og nedstemt over at det lige skulle ske, mens du var væk ja, hvor man var ved at dø ja, præcis, man ligger ved at dø og så øh, kvitterer folk på den måde ja. det har jeg en forklaring på takket være igen, må jeg sige og det er, ja, yeah. også for fedt men oh. det er ved Gud også, fordi at det er sandt de mest intelligente lyttere på planeten af dem, der lytter det her program. Der er en af dem, jeg vil ikke sige hendes navn, fordi så tror jeg, hun får problemer. Hun skriver, med hensyn til radiodagbogen, det er jo dem, vi laver lyttertal på baggrund mm. af, at folk, øh, søde mennesker rundt om i Danmark øh, skriver, udfylder en radiodagbog, hvor de skriver, hvordan de lytter, hvad de lytter til og hvor længe osv. Med hensyn til radiodagbogen, ja, jeg er en af dem. Jeg har udfyldt den, og nej, man får ingen løn, selvom det faktisk er noget tidskrævende job, skriver hun. Og nu ærger jeg mig endnu mere, når I ikke får et mere positivt udfald. Jeg hører P4 undtagen på hverdagen mellem 14 og 16, når det er muligt. Og ellers kan man jo lytte til jer på PC'eren eller Mac. I den måned, hvor I havde, og det er nu forklaringen kommer, Anders, hvor I havde Islands Fokus, lyttede jeg oftere til jer på grund af slægterinteresse. interesse. Jeg kan sige, at den lytter øh, har et islandsk efternavn. Ah. Tak for et godt program og sjovt koncept. Venlig hilsner fra en sygdomsramt lytter. Så Anders. Der er ikke særlig mange, der har den her radiobog, som gider udfylde den. Okay. Denne prægtige kvinde er, er, er umuligvis hende, ja. der har udfyldt den i, i den her måned ekstra, fordi ja, at vi hører i islandsmusik. Hvad det, synes, vi skal? Jeg synes, Jeg synes vi skal synes. sende hende en, en trøje. Ja, det skal være, men så skal vi også sende... Øh, at hun udfylder ikke mere, ved Jo jo, hun er aktiv. Altså, jo, mere, jo, mere, jo mere vi er søde ved hende, jo ja, mere... Nej, så virker det som sådan noget bestikkelse. Det går ikke det er også fint nok. på, at man skal ikke lytte det til programmet. Det er jo for sent, når hun har gjort Jeg er usandsynligt glad for, på b vegne, at det går så godt. Det er dejligt at være her. Ja. Og det er dejligt internt i DR, ikke? Som DR også kan være, at det er rigtig dejligt, at, at, at der bliver sat pris på radiokanalen, når ja. man ikke skærer ned med penge, og ja. man ændrer ansætter alle mulige mennesker, og altså, alt sådan noget. Det er bare fedt, at man så siger, ved du hvad? Der var en masse konkurrence udefra. Vi har vist, at den konkurrence har vi kunne holde for døren, indtil videre. Indtil videre. De Det skal ikke lade en vide på laveværende. Og, og det er fantastisk, at folk gider at lytte til vores program, og det skal jo rose noget mm -hmm. øh, Og hvis man ikke kan lide det, så er det også helt færdig Absolut. Så øh, kan man skrive det til os, eller man kan slukke for sin radio og finde noget andet godt, man ja. kan lide. Både og der er DR, masser af gode tilbud. Eller, øh, DR har masser af glemrende tilbud. Og også uden for DR-familien er der Torf. også tilbud, det, der går. Det. Heldigvis. Er du tosset? Ja. Øh, Så det var ikke det? Jeg, var, jeg blev der bare... Ja, yeah, det er dejligt. Der er for, at du, du fik en forklaring. Ja, ja det er Mars, tak. Øh, der er flere, der har spurgt, øh, hvornår vi begynder at spille julemusik. Mm. I midt i januar. Det gør vi nu. Gør vi det? Nå, Nå vi fuck. Okay. Prøv at kigge op på skærmen. Jeg ved, det godt. jeg ved det godt. Ej, det kan du ikke. Mm. Vil Ach. du have den? Jamen okay, jeg prøver at lægge en vis musikprofil, og så er vi en op. Nej, men man der er der bare sådan en diskussion om, skal man spille det, skal man ikke spille det. Og så øh, siger man, så, at vi spiller det for den 17. eller den midt i måneden, midt december, begynder det at spille UMC. Og så de samme 10 numre, fordi der findes ikke rigtig nogen gode julenumre overhovedet. Men okay. de 10, man så engang har bestemt synes man det var meget gode, det er så dem, man okay. bliver ved med at spille. Ja. Og så tænker jeg hvis vi bare spiller det her ene nummer, så vil vi aldrig med at spille det. Nej, ja, men det er fair nok. Jeg er med eller hvad? Nej, men jeg er med på at spille. Jeg synes i øvrigt, det er okay nu. Det er fint nok Det er bedre nu. end slæt. Videoen er fantastisk. Videoen er fantastisk, men de skulle lige har gnotet linsen af først. Ja, men det er fair nok, uh, ja. Det godt. Ja. Uh, jamen. Nu tager vi nummer, så er der været jul i de spejder, og så kan vi vende tilbage. På den mest besøgte hjemmeside på drtk-p3 eller det er det, det er det, det og spejler det er vores hjemmeside er øh, det, mest besøgte underside i er det, er vores playlister og Anders hvad er det, vi hørte her? det var Lale med er det, det er er vi klar? Lale. er telefonerne om? det, hele er det, det er det, det er det, det står som en er maskine Anders. Elevatoren er er det, er med det er vild med er vild med tal? Vild tal? tal! Jeg ved godt, der er mange programmer, der snakker om det, eller sikkert kommer til det. Ja. Øh, men det har bare kørt som sådan en intern joke, at ja. TV2 kommer til at sende noget, der hedder Vild med i stands. det bliver også skide sjovt. Er du blevet spurgt, at med? Det har jeg ingen kontrakt til. Har de spurgt dig? Det, jeg, altså jeg er bundet af en kontrakt, og gør ikke, svare. Så... Men hold kæft, det er svært, det kan jeg godt sige, at... ja, det er skide svært, ikke? <laughs> ja, bare balancen, du. Og så sammen med... Ej, det er, er jo skas. Er der noget, jeg kan love for, det er, at man slipper for at se mig i noget dans? Altså, det kunne være så sjovt at se ham og slå en masse. Ja, men Så kan de der... det jo være nogen, der kunne få skovlen under om. Ja, det kunne være sjovt. Kære lytter, vi skal i gang med at spille tillespillingrådet. Det er vores lille leg, og i, i dag kan alle ringe ind. 73x20. Det er lille, hvor landet du kommer fra, om Du ringer fra udlandet, om du er... hvilken herkomst du er af. Præcis. Mand, bar, plane, bar Du omsen. er et godt, dejligt menneske, som gider at spille med på følgende regler. Ja. Det er bare at sige tillidsbingo, som det allerførst, når du kommer på ja, Så det, det er skal... en lige en lille, en lille, ikke, fronte... Hvad kan man sige? ikke konfronterende samtal. Der er jo ikke nogen, der er ikke nogen uh, dagsordner, mm. det er bare det. Mm -hmm. mm. Og det første tal i dagens tillidsbingo session. Ja. Er, og det er til Henset, Jonny McGret. Nummer 1. Nummer 1. Tal nummer 1. Jeg håber du så langt. Ja, så kommer nummer. 66. 66. Lange tasker. Lange tasker. 66. 66. 73 Husk at sige som det første, når nu kommer Nummer 3. Øh. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 3. Og 21. 21. 46. 46. Hov. Hov, der var vi spidt, som man siger. Halløj. hallo. nej der, var... der var jo et krav. Det, det eneste, er en... eneste krav er at sige tættesbingo. Ja, det er det eneste. Det er vi altså ked af. Men det, du har ind for, ikke at være med til det, Spingo. Nå, fordi så er det okay. Her er London. Her er London. Vi bringer hele snart til Beate, Ulrik, Røde, John, Job og Lille Lorte, Anders. Goddag, goddag. Hej. Men du skulle have sagt tillidsbingo som det første, det var det. Nå, okay. Men det er okay. Men vi prøver lige en gang Det er helt en rigtig dejlig dag. Tak for. Moin. Moin. Og det er den indstilling, Anders. Det er ja, den indstilling, det er det, der har gjort kan. Danmark til det, vi, kan, ja, det, det, det vi holder af. Det er der ikke noget. Vi går på med krumhal. Det er det, der gør, at vi ikke skal indiske lære os noget. Ikke? Det er det der er så godt. Skal vi ikke indiske lære? Nå, det er Det vil bare sige et eller andet. Politisk bevidst. Nå, men det er da fedt, nu. 43 ganger 20. Tillidspængo, hvis man er så heldig at komme igennem, er det første, man siger. Hvad skal bruge han, næste nummer? Det nær er nummer 22. 22, 22. Nummer 22. Åh, oh, så er det tre i træk. Nummer 23. 23. 23. Det er meget sjovt. Hvad er den statistik nakte? Eller sandsynlighed for det? Det er jo 90 gange, 90 gange 90. Halløj. Halløj. Sådan. Ja, var Det er fantastisk. Og tillykke. Tillykke. Tak skal ja, vi er, tak vi ja. er. Hvem Vel... har vi igennem? Jeg ja, er Claus igen. Goddag, Claus. Goddag, og, vil, og velkommen til programmet. Du har vundet, kan jeg godt sige nu, tillykke med det, ja. en uh, De Sorte spider-t-shirt. Ja. Ej, hvor er det ikke guld, det. Jeg har bare ja. prøvet så mange gange, og nu er jeg aldrig kommet igennem. Ja, det er fantastisk, Claus. Og du skal velkommen, Claus. Uh, må jeg spørge dig om noget. Ja. Hvor hænger du fra? Jeg ringer fra motorvejskrydset på Fyn. Ja, ah, ved Svendborg? Altså, hvor du yes. kører ned til Svendborg i op til Odense? Ja, fuldstændig korrekt Anders. Er du øst- eller vestgående, så? Jeg er østgående. Den nye motorvej, der, er, ikke? Ja. Den er fantastisk. Ja, den er faktisk ret flot. Det er totalt genialt. Man kan jo gøre det på den halve tid? Det er og... Ved du hvad, det er, og, det er fornøjelse at køre... Det er også en pæn motorvej. Jamen, det er bare fornøjelse at køre på helt ny anlagt asfalt. Ja. Det er ja. så... Ja læret, men det har det har det har vores lytter jo alligevel ikke chance for nu, fordi han kører hjem mod København, eller ud mod København, eller mod København, han har bare mod. passeret. Claus, hvor er du på vej hen? Ja, jeg er på vej til Sverige. Hvorfor? Hvad, hvorfor? Er, øh, fly, er du på flugt. Skatteflugt. Nej, det er øh, desværre ikke, desværre ikke. Ah. Jeg er født og jeg kører lastbil og er på vej til Sverige med et lastekartoner. Nå, for satan. Og på Svend, øh, svend, skal du svend, svend, til Cecil der? Jeg er på drat. Æh, hvor i forhold hvor, hvor, hvor kommer då på taget? Nej, hvor kommer kartoflen fra? De kommer over fra Jylland. Ah, Hvilke sorgt bare over Er det dita? Er det Dita-kartofler? Nej, det tror jeg ikke det er. Det er noget der er lyne kartofler. Mm. mm, er de gode? Ja, det er så det er for det svensk, vi de får der en del af dem. Pille eller skalle? Ja, hele i det i rallyferie. Okay. Claus, øh, jeg ved godt, det, det, du kører lastbil og sådan noget, ikke? Og det er men, en meget, ny lastbil ny lastbilkører, for en utrolig støjsvær. Det, det kommer vi til om lidt, okay. øh, fordi ja. vi har aldrig prøvet at gætte blinklys i en lastbil, og det vil vi gerne om ja. lidt, ikke? Ja. Men det kommer okay. vi til. Øh, jeg vil bare sige, vi har lige siddet i dag og kigget på sådan en flyspotter hjemmeside. Ja. ja. Hvor man kunne se verdens største transportfly, som er et russisk fly. An ja. an an Antonov, Antonov eller sådan noget Antonov 822. Så kommer der en svær med som jeg siger, ja. kan i okay. weekenden. Og skulle hente noget materiel til Afghanistan. Mhm. Mm ja, ja. Den tog... lastede 640 ton. Og 40 ton. Ja, en flyvemaskine. Skal... Hvor mange tons kartofler kan du have? Jeg har 31 tons mere. Det er sikkert. Undskyld. Det, det er mig man. også mange. Men det vil sige at 31... Og egenvægten på lastbilen udgør vel noget i retning af en... 8 16, ton? Nej, ja, ja, så meget? Hold op. Ja. Så du har en vægt... i sig 48... Du har knap 50 ton kørende. Ja, 47. 47. Så, Anders, nu har jeg et regnstykke til dig, der nok vil trække til noget. Hvor mange lastbiler med kartofler kunne der komme ind i en Antopoff, Dov? Så siger vi 31. Det kan Nej, ikke. Det er 47, har Claus lige Lisa. 47 ton. Ja. Så op i 640. Så kan det hurtigt. Der kan være 44 lastbiler. Cirka. Ja, men det skal nok passe. Mm. Men jeg prøv lige at parallelt parkere den sidste, ikke? Jo. <skrænd> og tilbage. Det... er Det de. de tanker Diesel. De, de, de. Men er det sikkert, Anders, at B. Claus som at aktivere blinklyset? Og det ja, han. Han kører jo på motorvejen. Jo, det er, det er fint nok. Jeg kommer hen til en rasterplads lige, og, ja, lige Arh, om... Ja, men Claus, ind at holde. hvis du ikke skal ind, så er det lige meget. Nej, det vil jeg Skal du ind? Køl. Er det blommens lyst? Nej, jeg skal... Nej, jeg øster. Nå, undskyld, ja. Ønsker. Så, øh, jeg skal ind og holde pause. Nå, det er godt. Har jeg du så vide. kørt øh, de der 16 timer, man må køre i træk? Nej, jeg har kørt 4,5, Anders. Ja, og så øh, skal du ind, og hvor langt så skal du ligge? På, så skal du ligge minimum 3,5 time. Så skal jeg lægge tre kvarter, det er korrekt. ja. Ah, ja okay. Og hvor skal du ende henne i svært. Jeg skal i øh, Helsingborg. Og skal du så hjem igen i dag? Uh, nej, det når jeg ikke. Hvor overan du så henne? Så der jeg ja, er nok øh, nede Malmø eller sådan noget. Der ligger jo det der akvakyl i Malmø. Hvor skal du... Der er sådan noget vandrutsbane og sådan noget. Okay, kanon. Mig... give mig et mig så kan jeg da lige tage ind forbi. Er du min badebuksa med? Det er godt, du hedder Claus, det er også et godt sted. Okay. Men altså, jeg ved sgu ikke, om de er åbent så sent. Claus, så du familie? Ja, det har jeg, jeg har kone og tre bare. Til tillykke. Øh, tillykke, og det er en god familie. Du er en sød familie, ikke? Jo, jo jo. <laughs> nej, de er meget bruligt, øh, Claus. Øh, kæft, jeg hader min familie. Nej, så vidste det, så man tog hul for en bylden, men slet ja, ikke skulle have. Nej. nej. Her. Men, men Claus, øh, din familie, det må være hårdt at være eksportchauffør og øh, have et nogenlunde sammenhængende familieliv, tænker jeg. Jamen det er rigtigt. Hvad laver din krone, det? Hun er hjemmergående efter en ulykke. Nå. Så det vil sige, at børnepasning er klaret? Børnepasning er klaret, ja. ja. Er de tre børn, er de sådan små, eller? Nej, eller? de er ved at være op i alderen. 5, 6 8. Åh, så Tak. Så skulle man da lige nå 6 nået. og 8. Hvad skete der der med nummer 7? Altså, hvad, hvad gik galt der? Lastbilen var på værkstedet <laughs> øh, de der 3-4 ja. år der. Der var noget med noget synchromæs og et... Og så... Men der der lige så skulle lige så godt få en tur du. Der var et ja, hul, men... hul på et år, hvor der, hvor der blev kørt lidt, lidt... Ja, der var de ude og kørte den, så havde han lånebil. Ej, jeg var soldat øh, der mellem 5 øh, og 6. Selvfølgelig. Der. Lederlig grismand. Nej, Anders, også, vi skal... Klaus øh... er et, et menneske, der er med til at gøre samfundet. Det kan køre videre. Fordi at få nogle børn, det er faktisk, det er faktisk vigtigt. Claus, ja. vi skal til at ringe af, fordi... Ja, at... det lyder lækkert. Ja. <laughs> du skal også ind og lige lægge... sover ja, men... tre Men passer det med, at du kan blinke? Jamen, øh, det gør det faktisk, fordi jeg har 500 meter hand til... Øh, yes! Så, Ej, hvor er det hvis man bare blinker i god tid, så er det vel okay. Jamen, det, det er... må man gerne. Bare det er ja, den rigtige side. Er I klar? Ja, vi er I klar. I hørte. Ja, det kan du tro. Det er sådan to kokosnedder. <laughs> Det er altså en blinker, der ved noget. Anders, vil du have, Ian? Du har jo været syg. Det er... Jeg ved, hvad det er. Og det, er bare, det er en Volvo, og det er... Jeg ved bare, det er en Volvo-lastbil. Og den er stor, og den er flot, og den er lækker. Jeg vil sige... Jeg havde også gældet på Volvo, hvis ikke Anders har gjort det. Nu siger jeg så, at det er en Scania, og det er en Scania. Den helt, helt ny Scania. Øhm... Um, så man jeg nok give Anders Lund en masse rød. Og... Ja! Ej! Er det rigtigt, eller er det bare sød? Det er rigtigt, det er en uh, Scania R500 fra marts måned, altså den er næsten Oj oj oj oj oj oj. Se lykke, han prøver, at, det går godt. Tak, gået. Tak skal I have. første gang, tror jeg det, det er anden første... gang vi nogensinde ja. har givet. Men det. jeg havde givet med Volvo, ikke du har gjort. Det Så Jamen. jeg, det var dig. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg er målløs, fordi de plejer at lægge Jeg i en med os. Altså. Ja, men lastbiler du. Ja, Tusind, det kan I. tusind tak, Claus. Ja. Claus, du skal sende os en e-post på satsensøvnsnaplayd.dk i emnefeltet, der skriver du end of the day. Og naturligvis din adresse, og så nummeret på størrelsen på din og din hustru's øh, øh, foretrukne øh, trøjestørrelser. Næ, for min kone også en? Ja, det er jul. Nej. Ikke bære julen ud. Ej, det var godt nok dejligt. det ja, kunne lige passe andet. Tusind tak, fordi du ringede, og have en god dag, og, og kør forsigtig, ikke også? I, tak i lige måde. Tak, tak så godt, Claus. Rigtig glad i jul. Godt, hej hej. Morgens. lige spiller vi pladen fuld. Ja. Men først skal vi høre det her. Det er langt siden, vi har spillet det. Og vi har en lille, finurlig historie omkring det her nummer, ikke? Kan nok være. Det tror jeg godt, du kan regne med. Og de er heldigvis i Australien, så de ved ikke, vi siger det. De kan ikke høre det, og de ved <laughs> det. er måske et af de bedste numre, der nogensinde er lavet i Danmark overhovedet. I hvert fald rigtig, rigtig mange år. Det er top 3 over de bedste numre, der nogensinde er lavet af Dan danske nummer. Næh. Oh. Hov. Anders Trandemøller. Uh, med Anies rolle på vokal, som man siger. Yeah. Ja. Sige, hun har sunget. Og Lige nu, og den rigtig, rigtig godt. lige nu er øh, Trantemøller en koncert øh, på turné Det i Australien. Hørt. Det er jo øh, moddesigneren Henrik Vibskov på trommer. Det sysloven. er bohem typen musikanten, øh, levemanden, dansknøds modtageren, øh, nåde og, og, og bohem havde de sagt, det er lige meget... sådan ja, de Det er godt sige, to du med boheme Mega-boheme. Øh, se mig, jeg bor på Indre Nørrebro. Øh, øh, og flot drikker kaffe. Michael Simpson. Og så er det selvfølgelig Trandemøller selv. Se mig, jeg kan lave blåblivet på en computer. Og de er altså i Australien nu at spille, og øh, de her på verdens turné øh, har været i Sydamerika. Det de har været i Den eneste grund til, at vi vil at sige det, er, det er fordi vi er ret sikre på, at ikke høre det, fordi vi er utrolig store fans af dem, så vi ja. vil aldrig tage at sige noget. Så Hvis vi vidste, at de kunne høre det. Ja. Også fordi, at øh, jeg holder. Altså, det gør vi jo hele programmet. Ja. Da vi startede vores program for tre år siden. Der næste. var det Michael Simpson, der reddede os. Ingen Ikke ud. én gang, ikke to gange, men masser af gange. Ja. Men øh, det, der så sker, Nå, det er ved. jo, at øh, så bliver man lidt populær. Jeg kan lige prøve øh, at finde nummeret frem igen. To sekunder. Skal vi se her? Skal vi se her, det, Skal der bare se her? Skal snæring? To sekunder. Skal vi have Åh, hold op. For du yeah. fjernsyn. Det er lige efter nyhederne. Yeah, det er lige efter ja, på så TV2 hører. eller Fox News. Ja, så hører vi sådan man Jeg skal ud og fly. Altså, how is your flight? Smooth. Where to? The airport. Og så hører vi sådan lidt I længere Jeg skal lige tjekke ind. Ja, sådan lidt øjeblik. Yes. Smooth. Let's check skal tjekke ind. Do you have a nice day, sir? Hey, welcome to Roma! Yeah. Så er det en reklame uh, for SAS. Som er et dejligt luftselskab, i øvrigt. Ja, det er, også, det er faktisk et af verdens bedste luftfartselskaber. Åh, øh. oh, ja, det er det, Har oh, den lille <lønne> <Lykke mig>. skidsprælder. Øh, <lønne> uh, men der uh, har Trandemøller solgt numret morgen til uh, den her reklame. Ja. Og vel også til TTC'en, hvis forstand. Men der er han solgt et andet nummer. Det er sådan et andet nummer, kan ja. jeg forstå. Ja, uh, Men som også er godt. Fantastisk godt. Men ja. det der med at leve mere, elske mere, føle mere, gøre dans mere, mere dansk mere. Er det Trandemøller? Der kører Trande ned over? Okay. Men, hvor stiller Jamen, den evige To, som jeg jo ikke kan, end ham, som er et fantastisk menneske, men så også menneske, man siger, hold jeg på den rigtige hest på det rigtige tidspunkt, neppe. Fordi at, øh, hvor Anders Trande jo nu er, øh, mænger sig med, de helt, helt store, og, og, og der er jo intet galt i selskaber som TDC og SAS. Det er simpelthen bare, det er jo i i danske erhvervsliv. Vi mangler kun AP Møller, øh, med en lille containerbåd, Emma Mærsk, og så øh, lidt, øh, kan du få lidt mognet? Emma Mærsk var hans kone, så jeg Jamen tror den, nok, nej, det er bedst ja. ikke... Okay. Rederen har opkaldt et Am, af de aller, største sprogs Hans. containerskib. Måske det største i hele ja, verden. Prøv lige at være stille. Og så forestil dig, Emma Mærsk <laughs> kom igennem et billede. Jamen, hold op. Bare forestil dig, Emma Mærsk skridte igennem billedet. Det er verdens største containerskib. Jamen, hold nu bare op. Jeg siger bare... Jamen, jeg vil dig, godt, fordi andre, vi har stadig en chance for, at rederen ikke s s har slået hånden af. Forestil dig, Emma Mærsk kom igennem billedet nu. Det er stadig et utroligt flot skib. Det er måske det smukkeste skib. Og æh, hvorfor skal du ødelægge det? Bedre, Anders. Det er var ja, så, så tænkte, godt med musikken, en og man ser skibet sejle igennem, og det lyset Den er perfekt. Det skib er, er ansvarlig for 13,5 procent af dansk brugende Det er noget, man ikke gør nej. Jamen, det vil jeg ikke gøre nej. Jeg ser bare reklame, og så det Jamen, skib det ville kommer det være sejle smuk. igennem. Man. Det er de små fnisende under. Hvor man kunne tro, at vi havde en ironisk distanceredderen, inden det kunne ligge af fjerner. Men i alt det her, ikke? Hvor stiller det Michael Simpson? Hvad har Michael Simpson ligesom solgt sin musik til? Smithers? Ja, hvad? <laughs> ja. Hvad har lille Michael solgt sin musik til? Har han solgt det til A.P. Møller? Nej. Har han solgt det til Danfors? Nej. Han har solgt det til uh, DSB S2. Til Hai. Til Hai-reklæmen. Som er jo er fantastisk. Som er jo er fantastisk Men <laughs> det er jo ikke det. <laughs> men, men, men S2. Men det okay. er ligesom det, det blev til. <laughs> øh, og det var S2, hvor man har taget det ud på station, og det er flot, og det er godt. Men kære lytter, vi er jo sådan set i gang med noget andet. Vi er i gang med at spille pladen fuld. Ja. Næste tal er nummer 41. Nummer 41. Nummer 70. 70. Og det er altså pladen fuld, det vil sige alle tre rækker. Og man skal huske at ringe øh, 70-20, og så skal man... Som det første sige... bingo, når man kommer igennem, ikke? Næste tal er nummer 8. Nummer 80. 8. Og nummer 71. Jeg vil også gerne sige tak til DS Big Bang. For øh, musikken, vi hører ned under Telefon ja. ringer. Telefonen Hallo? ringer. Hallo? Ja, men tillykke, Mette. Hvem har vi igennem? Hvem har vi igennem? Det er Allan. Allan Garen Alten. Goddag, Allan. Du har vundet. Tak. Må jeg spørge om noget, Allan? Ja. Hvor ringer du fra? Jamen, jeg sidder i min bil lige nu. Jeg kører omkring herning. Jeg er på vej fra Hamlet til Videsandet. Hmm. Ja, det er noget en tur Og, at, og er det er lige tørt fra Jylland. Og Allan, hvorfor? Hvorfor Allan? Umiddelbart, ja. Det er fordi jeg sidder på et kontor i Hamlet hver mand dag. Og så nu skal vi hjem til vidensanden. Og så skal vi hjem til vidensanden igen. Og men jeg så spørger noget? Ja. Hvad laver du til dagligdagen? Det er godt. Ja, indkøber. Oh. I hvilket på, firma? J Trykluft. Hvad øh. er Vestas. Ja, ventmøller. Hey hey hey hey hey hey hey hey. Hey, Elan, hør nu lige her en gang med venten. Der var i sidste uge, vi havde en igennem. Ja. Og fra Herning af. Ja. Eller ja. fra hærring som tror jeg nok, det var. Eller var det Nørre Sundby? Jeg kan ikke huske det. Jeg ja, husker det simpelthen, Det måske længere op. Det, det, kan jeg ikke. det er også de gødt hvorom alting er. Øh, hvis vi siger, hvor han var frem, blev vi også nødt til at slå ihjel, Fordi han laver noget indemad. Nogle øh, skabe, ja, eller hvad det var? Det var, det var? Nej, det var, det var nogle drejskiver. Det var et eller andet. Det var nok noget skabe og noget. Så var han nok opmålet, ja. ja. Nej, det var nogle, nogle kabinetter. Øh, kabinetter. Øh, men han havde aldrig fået lov til at se en vindmølle, fordi det var så hemmeligt. Men nu sidder har vi jo så fat i <laughs> nu kan vi ikke huske firmaet, det er meget ærgerligt, ellers skulle vi jo bede alle Allen at trække nogle tråde, Anders. Det er ja. bare ved dig, Allen, det er... Nå, hvad ja. sidder du så og køber ind til de vindmøllermund? Mm. Jamen, det er så øh, elprodukter, elkomponenter. Jamen, det kan jo ikke være andet end netop fra dette firma, måske? Mm. Det godt. Tak så ja. Hvor ligger et af de store kabinetproduktionsfirmaer, som I har en vis, aftage, en vis, en vis indkøb i? Jamen, øh, der ligger jo sådan set et spredt over det meste af verden, men uh, der ligger også mange herhjemme. Det var i Åbebro. Det var i Åbebro. Det er ja, Der ligger også en. Ja, lige ja. nok, ja. Det var det op, ja, han var fra. Kan du huske, ja. hvad det firma hedder? Ja, det kan jeg godt. Vil du sige det? Det hedder Kubik. Godik? Kubik? Nu, Kubik. Kubik. No, Kubik. Kubik. Kubik. Ja. Nå, det er fordi, at øh, de der skaber sådan et firk. Jeg ja ved, det er godt. <laughs> Men det er, er det muligt på et eller andet tidspunkt, hvis det passer og sådan noget, at man kunne, og, og, og jeg ser, hvor er sikker på, at de har fortjent det, at de kunne komme hen og se nogle vindmøller? Selvfølgelig. Kunne, ja. vi, kunne vi en dag, hvis det, det var egentlig? Hvis det var, det skete, ja. kunne vi så også ja, komme jeg, over og se, se nogle vindmøller? Ja, det kunne jeg, det godt. er ja, den største vindmølle, Vestas nogensinde har lavet. Ja. Ja. Hvad er, ja. Hvor stor er den? Kan den være egentlig en Antonov? Hvor er hvor den er? Ej, altså, hvor meget vejer den største vindmølle, Antonov? Ej, jo, nu høj, endtog... spørgsmål det okay. Jeg spørger mig ja. bare, hvor høj er den? Hvor stor er den rumf? Altså, altså vindmøllen? Jamen, øh, der står der nogen med øh, både 80-100 meter tårn, oh. rundt omkring. Og så, øh, så er der selve toppen og Den vejer vel 25 tons ton. Så er der selv selve toppen, der sidder deroppe. Og så med nogle 45 meter lange vinger på. Hold da kæft. Men øh, Allan, kan du, vil du kunne, sådan, bare tjus, jeg vil ikke holde op på. Kan der være ja. sådan en af de helt store 100 meters møller, hvis man lavede den til tilpas små stykker? Kunne så være ind i en Antonov, som kan laste 640 ton? Det tror jeg også mærke op. Håh, hvor oh, Det skider skide ud af med, jeg flyver lige en vindmølle til okay, er Og det andet spørgsmål, jeg har, hvis man hang ja. fast ude i yderste af vindmølle, en af vingerne, ville man så kunne. Altså hvis man ville betæppet fast med en masse kaffe, ville man så kunne overleve en tur rundt. Det tror jeg også, at du kommer op i en utrolig haste. Nu kan jeg ikke udtalte, men 200-250 personer i timer, som er kommet op i øvrigt i USF for sig. Det er jo sammen som voldvogen. Det er ingen gang løgn. Ja. Men man sidder bare lidt mærkelig på en vindmølle. Ikke? <laughs> ja. hmm, det er sådan noget en Øh, ja. Alan, øh, men du sidder så en dag om ugen på, på kontoret. Hamlet, og resten, resten af tiden, hvad foretager du der? Her sidder jeg så på landet for fabrik, for for vi har i dilemma på en Og hvor bor du henne? i Hvidesagne. Jeg bor så selv i Hvide Sande. Hmm. Så der er ikke så langt til øh, Ringkøben som der er til havnen, vel? Nej, det er der ikke. Det har du gerne klart i. Jeg, er... jeg har 160 km her, hver vej her til Hamlet. Ach, det er meget. Hvad har du, firmebil? Nej. Hold da ja. kæft. Så prøver vi der Nå, okay. der ja, det kommer vi til om lidt, hvilken bil det er. Ja, øh, jeg kan eller. høre. Jeg ved allerede, hvad det er. Men altså, jeg skal bare høre... Øh, I sande, bor du ved siden af ham der lotto-millionæren Henrik? Åh, oh, ja. Nej, han, øh, han, kommer, ikke derfra. han kommer fra her Hirtald. Åh, det var det. Så bor du så er, nok, ikke ved siden af ham. <laughs> det er ikke andet end noget, du ligner 300 km mod for. Nej, men Alman, jeg så spørge <laughs> noget? Bor du, bor du ved siden af en lottomillionær i det hele taget? Det tror jeg ikke. Det jeg tror jeg ikke. Har du selv været i lotto? Ja, ah, det er igen de der 44 46 48 kroner på listet. Det svært. Jeg har hørt at Jeg hørte hør, de der tipstjernens skrabbe julekalender, de er udsolgt. Oh. Jamen, jeg har lige jeg har lige købt. Elleren ja. ja, har Tænk købt en gang, at man købte et skrabe kalender eller et skrabbe lod til til af sine venner eller sådan noget som en et eller andet. Og så øh, oh. var der rent faktisk ja. en milliard, eller det ved jeg ikke. Det men ja. topkvensen på. Jeg ja, kan lige mindst du lige stiller, det er der meget gode spørgsmål, så var den mærkelig lyd og Hvad ja, hvad det finder ud af? Hvad er det, noget hvad noget? det er der? Det vil jeg ikke lige pludselig eller andet, det vil ikke lige pludselig afbrudt Det lyder som om der var en lille kat. Men du har ikke en lille kat det i bilen. Det er jo ikke, der i bilen i hvert fald. Og det bringer os ind på emnet. Allan, ja. ja. har du mulighed for at aktivere dit blinklys? Eller vil det virke trafik, fordi du kører det... i et trafikmæssigt det... farlige område jo. Ja, men nu skal jeg bare lige ud det her lysforlæring, så kan jeg godt. Ah, perfekt. Er I klar? Ja, vi er så klar. Hej det? jo, nu er den. Ja, Anders. Det kan jeg kan ikke høre det. Nej. Det er simpelthen en hund, der sidder... Er du sikker, <laughs> Det Anne, <laughs> nu gider jeg ikke spørge, om du har familie- og kone konesnøjet, men er du alene i den bil? Og hvis, jeg er alene i bilen, ja, ja. Okay, men prøv lige... Ja. Kan du give os det én gang til? Øh, ja, så skal vi næste af Ja, så tror vi vinde. Jeg er klar. Okay. Ja, er vi er klar. Ej, men ja, det er hvis man kører også, det regner også. Åh, men for fanden. Ja, men. Ja. Nå, jeg kan ikke på så jeg ikke se noget. Nej, men, ikke... det er farligt. Nå, vi, Anders, vi kan godt gætte det på vinduesvæskeren. Kan du holde den hen til vinduesvæskeren i stedet for? Nå, ja, så gør vi det. Og springer samtidig. Ja, lille, lille springer. Sådan. Den er der hjemme. Den har jeg. Den har jeg også. Okay. Øh, jeg er lidt overrasket. Jeg troede, det var noget nyere bil, må jeg indrømme. Øh, jeg gætter på en Simca 1600. Der nej, det er en øh, Det der... Det er... Det er ret små vinduesvist, Det er det, jeg siger til dig. Det er en Citroën. Det til, vil være mit næste gæt. Men hvilken Citroën? Jeg kan ikke sige, hvad det er. Øh, C5. BX. Nej, ah, ja, det, det er for gammel. Det er en Citroën. Sarah. Citroën. Mm, nej, det er det ikke. Det er... Det er en kassevogn. Det er en Fiat. Det er en Fiat Scudo. Scudo! <laughs> 150 km hver dag i en pose lort. <laughs> jeg er ked af det, Alan. Hvad, kan du ikke få dig en firmabil? Du må da få dig en firmabil, fine ven. Ej, her, du milde. Scooto. Åh, <laughs> oh, fuck. Jeg troede, fuck, en... du har trukket i den. Nej, hvor er det, Ej, det er... Ja, ja. Men er det, det er ikke hver mandag, vel, Anders? Det er bare i dag, ikke også? Det altså, er hver mandag, ja. Men i Scootoen? Det er det altså. Ej, det, er altså, det, er det er altså... en Ej, at, det er Hvis, hvis nu var, vi kendte nogen, der kunne give dig en bil, så ville vi skaffe ja. dig en ny bil. Men kan man ikke på en måde bare rydde vejen så den skue, du i hvert fald kan komme hjem uden yderligere episoder? Her, du kører. Det vil jeg sige. Det ville være dejligt, vi kunne det. Ja, ja. Eller, du kører rundt rejdet 1000 km om ugen. Og prøv at høre... Nej, det kun hver mand, der kunne en, slå. I en skue. en skue. Den er ikke vid, vel? Jo. Det gode er gode, at du får en validpension. Du får en valid pension, pension inden du fylder 40. For din ryg er fuldstændig smadret. Også, ja. Ja. Det er der ja. Det er rimelig, æh... det er ikke Hvad end du gør, så siger, jeg, at det er godt gået. Kajan, du har vundet en stor spejret t-shirt, og hvis du har en jo, kone takket. eller en mand derhjemme, så har hun også vundet en. Du skal ja, skrive en mail.mdk. Ja. Ja. Og i emnefeltet skal du skrive coldplay. Coldplay. Og så ja, jeg selvfølgelig. Du jeg... coldplay. Ja, okay. ja, og din navn og adresse og størrelserne, naturligvis. Ja. Tusind ja. tak fordi, at du vil være med og kør rigtig forsigtigt i... Det skal jeg gøre. Glædelig jul. I lige måde, kom, kom godt hjem. Moin. Ja, tak Så, Anders vi øh, har fem minutter tilbage på programmet. Og leder ja. under, kommer der noget, noget musiksvæve... Eller, langsomt op. Det kommer listen ind, ja. ja. Øh, Stakkel til alle. Meget, meget flinkt og rart menneske. Men det er jo heller ikke ham, der Men kan kan vi sidder og snakker med ham i 20 minutter, ikke? Ja. Og så holder han igen. Og han ved spørgsmålet om er kommet på et tidspunkt. Og det gør jo rundt. Fiat, det er ikke fordi, jeg er noget gennem Fiat, De er virkelig kommet godt ej, igen. Den nye puntu er en fantastisk flot. Men en og jeg beder at gå ind på, på et eller andet internet, hvis man har sådan noget. Eller gå ud på gaden og kigge på den. Der er en, der er værre. <laughs> jeg kan ikke engang huske, hvad den fjerthed, der er værre. Den der, der er helt, helt vild grim. Ej, det er den der. Den det her familiebil. <laughs> det er også mega grim. Det her, det er islandsk, fordi nu er der folk med radiodagbog, der skal til at krydse af. Ja p med nummeret Pack The Bag. Vi uh, har et minut tilbage på programmet, og vi spiller den igen, igen i morgen, det så vi, vi, vi får helt nummeret. Det er bare fordi, at uh, igen viser det sig, at vi har uh, Danmarks uh, sjoveste lyttere. Uh, men der er rigtig mange, der har skrevet til os, at den grimme fjat er en multiplay, ja. Og man kan sige, at den nye multiplayer, som sådan er grim, den er ja. bare den er bare. Men den, vi tænkte på, der er grim. Det er jo Fiat, Duplo. Duplo. Fy for <laughs> satan. Det er, som en helt forudt Men, man vil hellere stadig have den en Hyundai, et eller andet. I Gets. Altså, Matrix. Så er jeg ligesom Wesley Snipes, yeah. ligesom Snipes, når jeg vedder, for Matrix. Prepare to want one. Ja, vi har taget en europæisk designer. <laughs> Og Som I ikke kunne forarbejde. <laughs> Man kunne nemlig ikke arbejde. Jo, det kunne han da det gamle Østtyskland, <laughs> ja. hvor han lavede sportspiger om til... Maskiner. Ja. Kære ja. lytter, tak for i dag. Vi hører svem igen i morgen klokken kl. 2 på vores hjemmeside. DR.DK. Skrås og spejder. Kan du se alt det musik, vi har spillet og downloadet podcast... Og en podcast er øh, en elektronisk redigeret øh, øh, version af dette program, uden øh, det er musik, vi ikke har rettighederne til. Ja så, og det er øh, en klokken og to konkurrence i ikke. Og, og, og, og jeg vil bare sige, at øh, det og der der er noget tryddel. Det der med lykke mig, er selvfølgelig med om lidt Mondo, først sport, og her på trænet med Kristoffer Majl klokken 16. har hej. Hej. hej.